Hvis vi med Olivier Cadillot och Pierre Alferi søker å beholde den poetiske mekanikens presisjon uten å miste farten, så kan vi si at eh, «Klippe, lime, kopiere, teori» er en samling heterogene tekster som er knyttet til hverandre genom en felles problematikk. Undertitelen «Teori» står i ubestemt form for å understreke at det här ikke dreier seg om teorien, eh, heller ikke ett omfattende system av eh, veldefinerte og kohërente påstander, Kanskje kunne stått «poetikk», men Marc Lombardi, Jacques Lavilleux Raymond Ernst, Tony Craig, John Hartfield, Elie Sitsky, Asger Jorn, Gortz Wittes, med flere som også vi vidt plass i denne boken, de faller utenfor det som vi vanligvis forbinder med poesi. Teori handler heller ikke om en akademisk disiplin, der man i henhold til de forpliktelsene som gjelder innenfor et fagmiljø, betrakter ett objekt på avstand. Frank Leibovici eh, kaller teori en zone der man spør vad er teori?». Hans tekst «Poetiske dokumenter» ingår i likhet med Olivier Quintin's «Anordninger og eh, i forlaget «Al Dantes question Theorique, i serien «Forbidden beach». Ja, «Forbidden beach». Eh, som redigeres av Christoph Anna. Og et av denne seriens anliggende er å åpne teoribegrepet og viderebehandle det slik at nye begrepsliggjøringer av det som skjer innenfor samtidspoesien blir mulig. Det er heller ikke tilfeldig at de tre nevnte, i tillegg til Jean-René Etienne, hvis tekst som här er oversatt bare finnes på nettet, det vil si fantes på nettet, den er der ikke lenger nå, at de både er poeter og teoretikere. Utarbeidelsen av nye intellektuelle teknologier må derfor både betraktes som en strategi på linje med for eksempel bonusbor på DVD-plater, bakomfilmer, forfatterintervjuer som søker å kontekstualisere eller promotere verkene, og som en oppfinnelsesmetode for nye instrumenter med henblikk på å oppdage objekter som enda ikke har blitt identifisert. Fire faktorer kan sies å foranledige denne boken. Eh, til forskjell fra en bruksanvisning må Klippe Lime kopiere teori snarere betraktes som en form for akutthjelp, øyeblikkelig assistanse i en situasjon der skriveteknikkene forandrer seg med en fart som tar pusten fra en vær matlig anlagt leser. Eh, det er nemlig ikke slik som mange synes å tro at det å lese og skrive er noe vi har tilegnet oss engang for alle og som vi dermed kan si at vi kan av analfabetiseringen, hvis vi kan kalle det det, er et arbeid som vi aldri blir ferdig med. Og som Kristoff Anna sier, eh, det finnes ikke bare én type lesere eller én type lesing. Den poetiske produksjonen den utspiller seg ikke i kommunikasjonshomogene system av universelle koder som er bygd opp i henhold til visse estetiske og effektivitetsmaksimerende verdier, men består av et mangfold av potensielle leseoperasjoner. Dette kan man kanskje innvende, gjør det vanskeligere å gjenkjenne poesien. Men ikke desto mindre er det dette mangfoldet som gjør det mulig å overføre for exempel en lesemåte fra ett objekt til ett annet. Det er også denne uavklarteten som gjør det mulig for de ulike anordningene å operere innenfor ulike lesekontekster samtidig. For det andre, i innledningen til Walter Benjamins kunstverke i reproduksjonsalderen leser vi i all kunst finnes det en fysisk side, som ikke lenger kan betraktes og behandles på samme måte som før. Den kan ikke lenger unngå følgene av den moderne vitenskap og de moderne metodene. I 20 år nå har verken materien, rommet eller tiden vært vad de før alltid hadde vært. Man må være klar over at så store nydannelser forandrer hele teknikken innenfor kunsten, hvilket i sin tur vil virke tilbake i form av nye oppfinnelser, slik at vi til slutt kanskje får oppleve den mest fantastiske forvandlingen av selve kunstbegrepet. Det er Paul Valéry som skriver dette i 1931, men det kunne like gjerne vært skrevet i dag. De siste 20 årene kjennetegnes nemlig av en grunnleggende omdannelse av poesiens produksjonsbedingelser. Slik Benjamin og Valéry understreker, må fremveksten av den moderne avantgardistiske kunsten ses i sammenheng med den teknologiske utviklingen. Med vår tids digitalisering av skriftteknologiene er det derfor maktpåliggende å undersøke hvilke muligheter de nye maskinene gir oss med hensyn til å finne opp hittil ukjente former for litteratur. På tilsvarende måte må vi spørre hva de nye teknologiene setter oss i stand til å tenke når det gjelder de poetiske objektene. Kristoff Anna sier et sted at «for meg tømmer det litterære rommet og ordet å skrive for en vær av priorisk betydning, og forvandler det til et begrep som må konstrueres på nytt fra grunnen av. Vad er språk?» Ett mulig svar kan være å se si at språk er en teknologi. Å sosialiseres inni et språk er å lære sig till å trykke på de riktige knappene. Tidligere talte man om elektronisk databehandling, EDB. Vårt spørsmål må heller formuleres slik. Hvordan kan vi med de nye hjelpemidlene nå frem til en poetisk databehandling? Hvordan kan vi lære oss å bruke de teknologiene som eh, har vokst frem på andre måter enn dem det legges opp til i hva Charles Bernstein kaller rørkommunikasjonsteorien, eh, som forutsetter at individer eksisterer som adskilte størrelser utenfor språket, og som man kommuniserer med gjennom språket? Så bort fra det der, og et viktig innslag i de nye teknologiene er også muligheten til å redigere. Våre dagers maskiner gjør det enkelt, like til banalt å klippe, lime og kopiere. Denne boken søker på sin side hva Olivier Quentin kaller å kompleksifisere disse begrepene. En undersøkelse av vad kopiering, avbrud og overføring innebærer viser faktisk at vi her står overfor en adhok definisjon av vad det vill si å skrive. Parallelt med digitaliseringen av lese- och skriveteknikkene finner vi som en tredje foranledning for denne boken en faktor som i mange tilfeller ikke lar sig skille fra vår bredbåndstilværelse mer generelt, nemlig informasjonstrømmen. Ofte omtales den poesien som Anna, Etienne, Quentin og Leibovici produserer for informasjonspoesi eller medialpoesi. Flera av Olivier Quentins arbeider tar for eksempel utgangspunkt i søppelpost og politisk propaganda, og han anvender formgivninger hentet fra reklame, blader og brosjyrer. Leibovici utforsker PowerPoint- PowerPoint, og fremhever sammenhengen mellan bruken av denne bestemte programvaren og blant annet det som skjedde 11. september 2001, og to år senere, da romfergen Columbia eksploderte. Kristoff Anna utarbeider informative rapporter under det medialt uidentifiserbare navnet La Redaction. Å informere, sier han, går ut på å gi visse partikulære kunskaper form, det vil si plassere dem i en diskurs. Men «La redaksjons rapporter» oppretter en annen diskurs in i informasjonen. Informasjonspoesien er med andre ord en intervensjonskunst som opererer i henhold til andre problemer og andre tekstteknikker enn dem som styrte den første fremstillingsprosessen. Denne måten å skrive og tenke poetiska operasjoner på søker ikke avstanden eller annerledesheten, enn si den mindre litteraturens perspektiv, men forholder sig til majoritetsspråket ut fra konstateringen av at virkeligheten er medieskapt. At allt det vi dag kaller virkelig på en eller annen måte er mediert, og at den som arbeider med språket arbeider med ulike typer av språk, ulike diskurser som kan inntre i forskjellige relasjoner til hverandre. En fjerde faktor som også man nevnes er de endringene som har funnet sted innenfor videnskapsteorien. 1900-tallets formalisme etablerte en entydig arbeidsfordeling mellom vitenskapen og kunsten. Siden begynnelsen av 1960-tallet har i midlertid definisjonen av hva vitenskap er blitt kraftig modifisert. Dertil kommer at fotografier, beskrivelser, modeller som tidligere fungerte innenfor en vitenskapelig kontekst, i dag fungerer innenfor kunstkontekster. På tilsvarende vis ser vi tekster som har en kunstnerisk litterær tilblivelseskontekst, at de gjenoppstår i vitenskapelige sammenhenger. At de vitenskapelige oppfattningene i mange tilfeller forutsetter den samme teknologien som de utenomvitenskapelige oppfattningene, understreker dessuten nødvendigheten av å begrepsliggjøre overføringen av kunskap på andre måter enn i overensstemmelse med den partisjoneringen som ble fiksert på slutten av 1700-tallet. Når Kristoff Anna i sin bok aktionspoesi. aksjonspoesi», hvor den viktigste delen her er oversatt, taler om aktionsformer, Handler det derfor om en reinstrumentalisering av det poetiske arbeidet. Spørsmålet gjelder hvilke virkninger vi kan gjøre oss forhåpninger om og avstedkomme i språket. Till forskjell fra traditionell engasjert kunst, der man i navnet av en absolut sannhet påberopte sig retten til å dømme og avsløre verdens elendighet, handler det här om strategier og taktiker for å frembringe en i kjemisk betydning av ordet reaksjon. Poesien er ikke bærer av et bestemt Vesen, men lar seg definere pragmatisk. Medieverdenen består for eksempel av spinndoktorer, eller medierådgivere, som utarbeider politiske slagord og formuleringer som skal selge et budskap, berolige massene, skape entusiasme for projekt prosjekt, osv. I følge Anna er denne typen direkte, direkte aksjon også noe som lar seg påvise innenfor mange av vår tids informasjonspoetiske og mediepoetiske verker. Å gi poesien en pragmatisk definisjon er å erstatte spørsmålet om mening med spørsmålet om hvordan det fungerer. Det er også å gjøre det tradisjonelle tekstbegrepet avleggs til fordel for en undersøkelse av vad Anna kaller den kontekstuelle utvekslingens performativitet. «Om man bad med å beskriva dagens franska litterære rymd med en enda mening, skulle jeg säga, skriver Kristoffer Hanna i sin seneste poesiteoretiske bok «Nå no et dispositiv på etikk» fra 2010 den här boken. Att den är citat speciellt på det sättet att den kan tänkas eller presenteras för oss som en värld som är genomkorsad av UFO:n. Sedan mitten av 90-talet har kritiker, krönikörer och andra litteraturintresserade observerat eller upptäckt oidentifierade verbala objekt vars funktionella logik, vars märkliga genes, liksom de läsmoduler de kräver, inte bara tycks svara mot en annan litterär konception utan också faktiskt spela på sin allmänna tvetydighet slutcitat. Dessa UFO:n, dessa oidentifierade verbala objekt dyker upp första gången i det första numret av Olivier Cadio och Pierre Alféris tidskrift Revue de Littérature Générale 1995. I ett manifestartat förord som i form av en öppen katalog föreslår metoder för att beskriva de pragmatiska mekanismerna hos vissa nya oklassificerbara verk intensiva häpnadsväckande, desorienterande, störande, initialt motkulturella objekt som inte kan identifieras som litterära utifrån den officiella litteraturhistorien eller traditionella litteraturteorin, vilket inte gör det mindre viktigt eller mindre nödvändigt att konfrontera dem och beskriva vad de gör med oss eller vad vi kan göra med dem i en viss kontext. För att konstituera ett UFO som ett beskrivbart objekt måste man, skriver Hanna vidare, citat, utarbeta ett begrepp som tar hänsyn till det sätt på vilket ufon intuitivt observeras. Ett begrepp som alltså direkt hänvisar till en uppsättning disparata element som har anordnats så att de konstituerar en erfarenhetsmässig ologisk enhet som inte kan reduceras till ett estetiskt grepp. För att beteckna en sådan uppen potential av funktionaliteter kan man välja begreppet dispositiv. Fort avser då Hannah Hermet dispositiv och som Gunnar i sin bok har översatt med anordning. Vi grep ett dispositiv har nu sedan snart 2 decennier tillbaka varit ett modepass inom samtida framförallt fransk och nordamerikansk eh, kulturkritik och kulturproduktion. Inom kulturkritiken har det framförallt hämtat sin livskraft från Foucault förstås. Och sedan från Deleuze, Lyotard och Agamben som i sin essä Vad är det ett dispositiv från 2006 gör den redan ytterst omfattande klasserna av foucaulska dispositiv än mer allmänt genom att kalla dispositiv citat bokstavligen vilken sak som helst som på något sätt har förmågan att fånga, rikta, bestämma, hindra, forma, kontrollera och säkra levande varelser, gester, beteenden, uppfattningar och diskurser. Med andra ord inte bara fängelser, sinnessjukhus, panoptikon, skolor, dikter, fabriker, discipliner, juridiska åtgärder etc. vars förbindelse till makten i en viss mening är uppenbar, utan även pennan, skriften, litteraturen, filosofin, lantbruket Cigaretten, surfande, datorer, mobiltelefoner och varför inte språket självt som möjligen är det äldsta av alla dispositiv. Slutcitat. Foucault använder ordet dispositiv framförallt från och med mitten av 70-talet då han börjar ägna sig åt att skriva om vad han kallar regerandet eller styret av människorna. Även om han aldrig ger det en tydlig definition närmar han sig ett slags bestämning i en del från 1977 där han säger citat Vad jag försöker urskilja med detta namn är framförallt en absolut heterogen helhet som inbegriper diskurser, institutioner, arkitektoniska strukturer, regulativa beslut, lagar, administrativa åtgärder, vetenskapliga utsagor, filosofiska, moraliska och filantropiska påståenden. Kort sagt, dispositivets element består såväl av det sagda som av det icke-sagda. Dispositivet är det nät som etableras mellan dessa element, ett slags kultur formation vars essentiella funktion vid ett visst historiskt ögonblick varit att svara mot ett akut behov. Dispositivet har med andra ord en imminent strategisk funktion, vilket innebär att det rör sig om en viss manipulation av kraftförhållanden, om ett rationellt och samlat ingrepp i kraftförhållandena för att antingen ge dem en viss ge dem en viss riktning, blockera dem eller för att fixera dem och använda dem. Dispositivet är alltid inskrivet i ett maktspel och på samma gång alltid bundet till gränser för vetandet som springer ut på i samma utsträckning bestämde. Dispositivet är just detta. En helhet av strategier för kraftförhållanden som bestämmer vissa former av vetande och bestäms av dem. Osvok kopplar alltså dispositivet alltid sammanvetande makt och kropp och är grunden anti-estetiskt. Kan detta dispositiv, frågar sig filosofen Jean-Louis Diott i sin bok L'Epoch de sa Paris från 2004, respektera en annan lag än effektivitetens kan det göra någonting annat än förvalta information och makt så väl som möjligt. Om ett samhälle inte blir någonting annat än ett dispositiv i bemärkelsen av en synlig fördelning av delar, påtvingar det alla händelser en mall för läsning som stänger in dem i en fixerad identitet, en apparat däremot menar det åt bestäms alltid av en viss relation till det andra och uppfinner en annan temporalitet en kommunikationsmedel som i grunden är ekonomins kapitalets tidsvinstens om det är möjligt att uttömma ett regelstyrt spel efter en viss tid beror det på att ett spel, ett program i vilket nästa tärningskast kanske är okänt men inte sannolikheten för att en viss siffra ska komma upp. Detta är programeffektens eviga återkomst. En apparat är inte ett program men den delas mellan en programmatisk tillbelivelse som är dispositivet och en konstnärlig, en originell, gåtfull, oförutsägbar rekonstruktion av denna. En apparat så som deott definierar den kan alltså inte reduceras till ett dispositiv även om det inte finns någon apparat utan ett tekniskt dispositiv. Det vill säga utan ett underlag och en viss konkret, avslutad konfiguration som verkställer eller inregistrerar spår. Apparaten härrör en teknisk politik och förbereder det fenomen som ska framträda för oss. Ingen konst utan apparat. Så om en filosof som Jean-Louis Jott väljer att tala om apparat snarare än om dispositiv är det alltså därför att han menar att Här finns en estetisk dimension som Foucaults dispositiv inte kan redogöra för, medan apparaten skulle kunna det. Också en poesiteoretiker som Christoph Hanna finner Foucaults dispositiv begrepp svårt att använda med avseende på de poetiska taktiker eller intellektuella teknologier som man analyserar i en bok som nåd no dispositiv poetik. Men knappast eftersom han skulle intressera sig specifikt för de estetiska effekter som det Foucaultska begreppet inte skulle kunna redogöra för Christoff Jonas arbete är generellt en våldsam kritik av våra snäva estetiska begrepp och särskilt av de som ärvt som romantiken. Problemet med FG:s begrepp är för Hanna att det alltid betecknar samhällets effekter på individen, medan det som intresserar honom tvärtom är subjektets möjliga aktion i förhållande till institutionen eller samhället. Det är därför som han härleder sitt dispositivbegrepp. Ett begrepp som är taktiskt snarare än strategiskt från en poet som Francis Ponge och en antropolog och filosof som Claude Lévi-Strauss. I ett dispositiv skriver han blir begreppet funktion viktigare än betydelse, representation eller uttryck. Citat. Även om ett dispositiv monterats ihop ad hoc kan det som Francis Ponge antyder jämföras med ett verktyg. Dispositiv-effekten är framförallt praktisk och syftar till att förbättra villkor, att hålla stånd mot en fara. Den andra avgörande parametern för dispositivets funktion är dess kontext. Dispositivet är avsett att anpassas till en kognitiv målkontext utanför vilket inte längre fungerar eller fungerar mindre effektivt och som det transformerar genom sin funktion. Med andra ord, dispositivet fungerar genom att rekontextualisera sina element i en ad hoc-rymd som det utnyttjar och modifierar dispositivet som objekt definieras genom det faktum att utföra en operation som är utmärkande för det. Det är alltså inte en maskin som utför ett bestämt program utan ett bricolage som sätts ihop för att avgränsa ett lokalt problem och försöka övervinna det. Dispositivets aktion ska inte uppfattas som ett teleologiskt handlande som fullföljer mål som fastställs utifrån utan snarare som en process med en egen temporalitet och vars syfte är anpassbart. Slutcitat. Inför i ett dispositiv eller en anordning i aktion i sin speciella kontext måste vi, menar Kristofferna, bete oss ungefär som Wittgensteins fiktive forskare som försöker förstå de ord som utbyts mellan medlemmar i en främmande stamm utan att ha någon uppfattning om deras språks grammatik eller historia. Vi placeras i en tolkningssituation som huvudsakligen är empirisk och vars ramar för förståelse måste förutsättas vara så öppna som möjligt eftersom det är omöjligt för oss att tillämpa de ärvda teoretiska modeller som garanteras av vår litteraturhistoria. Dispositivet kan inte betraktas som en form av en utsaga som är form av utsaga, utan måste ses som en form av interaktion, ett språkspel som implanteras i en given livsform. Det är därför som Christof Anass angreppssätt består i att citat ställa upp principen att dessa dispositiv, oavsett de i stor del är främmande för den litterära teoretikers deskriptiva teorier, Ur perspektivet av deras produktion och aktivering inte radikalt skiljer sig från praktiska objekt på vilka de för övrigt måste ympas för att fungera. Men de singulariseras genom sin ad hoc-karaktär och genom den specifika kvaliteten hos den erfarenhet de ger upphov till. Denna kan ibland få oss att tänka på dem i ögonblick då element av en tillfällighet strålar samman så att vi plötsligt blir medvetna om en viss aspekt av oss själva som varit dold, till exempel skrivet När vi överraskas av vår reflekterade bild i en spegel som placerats på en oväntad plats. Ibland hänvisar de också till den förvåning som dessa kloka och efemära konstruktioner, mer eller mindre brikolerade som vi ofta kan se runt omkring oss, får oss att känna. Jag tänker på dessa mycket praktiska uppfinningar. Dessa det vardagligaste teknologier som får oss att utropa till exempel ah, att jag inte tänkte på det. Äntligen fungerar det. Slutsitat. För att förstå de poetiska dispositiven i den samtida franska poesin från Samara Glés och Emmanuel Lecar och från Claire Beauvissit till Fanny Maestry, Anne Jean Chaton och Laurent Demaltilde till exempel. Menar Kristoffana alltså att vi kan stödja oss mot vardagliga bruk som finns överallt runt omkring oss för att övervinna ett återkommande eller tillfälligt personligt problem. Reorganisera livsförhållandena för att förbättra dem eller begränsa deras oundvikliga ödeläggelse genom kollage, anteckningar på papperslappar, omkring oss listor, kartografiska skisser för att vittna om en närkontakt av tredje graden kanske. Citat. Det är möjligt att utgå från dessa fall, från vad de göm upphov till som inskriptionsmodus eller de beskrivningar som de ibland framkallar. Våra dispositiv, dessa nya objekt som definitionsmässigt är avskurna från den klassiska politiken och den litteraturhistoria som den närmar sig av nödvändig gör en transformation av teoretiken till ett slags antropolog för gemensamma skrifttekniker slutcitat. Slik jag ser det när det gäller um, Annas begrepp om om um, anordningar så är det en ganska viktig poäng och det gäller att um, i väldigt många av de exemplen som man brukar um, på vad är en anordning eller dispositiv eh uh, så drar han gärna fram ehm um, tillfällen där det är snack om fotografier samman med text. Begrepet gjør det også mulig å nærme sig ulike typer lydpoesi, visuell poesi, der flere ulike teknologier stilles opp i henhold til vad han kaller en synkrese, et teleskopord av synkron og syntese. Det er altså både en endo- og en exokonfrontasjon mellom ulike Men Mens K og Agamben, når de taler om anordninger så utspiller det seg på mange måter innenfor det som jeg gjerne kaller for en vertikal dikotomi, som etter mitt syn gjør, gjør tenkning ganske vanskelig, eller for å si det rett og slett umulig. Eh, fordi eh, når eh, Foucault og Gamben snakker om dispositiver, så, så er det på en måte snakk om institusjoner, noe som lar seg definere, har en definerbar funksjon. Men når det er om Anna og hans eh, Kristoff Anna, hans bruk av dispositiver eller anordninger, så har de vad han kaller en kafkaiansk kvalitet. Det vil si at de er alltid vanskelige placere. plassere. Og dette skyldes deres tvetydige pragmatiske status. Anordningens funksjon forandrer sig alt etter vilken kontekst de er virksomme innenfor. For å beskrive hvordan anordningen fungerer, innfører Etienne og Quintin begrepet grensesnitt. Brukt innenfor datateknologien er et brukergrensesnitt det som «gjør at man kan kommunisere med maskiner». Grensesnittet er altså der to systemer forholder seg til hverandre. Det kan dreie seg om for eksempel å skrive et ord eller trykke på en knapp i det ene systemet, og slik utløse en virkning i det andre systemet. Etter igjen knytter dette til Bolter og Grusins begrep om remediering. Et nytt begrep har alltid et gammelt medium som sitt innhold. Grensesnittslitteratur skulle da innebære at man använder et allerede mediert materiale innenfor en ny medial kontekst. Selv om remedieringsbegrepet eh, har møtt mange innvendinger, eh, blant annet eh, på grunn av dets utilbørlige skille mellom form og for exempel eh, dets deterministiske aspekt og dets uenighet med hensyn till å forklare de ulike medienes eh, arkiveringsteknologiske eh, særpreg, Eh fungerar likväl tanken om gränsesnittet hos Kenttä som en beskrivelse av för det första vilka performativa förskyvningar som finner sted när olika kontexter mötes och för det andra hur detta möte eller mer precist sammanstötte kan sige sig frambringa handling. För en eh, filosofisk kulturkritiker som Adorno som ställer en verklighetsreproducerande och bekräftande film mot en kritisk film. Det är det som krävs för att blockera filmens instrumentella och syntetiserande karaktär. Det är i mått av negativitet som redigeringen eller montaget kan introducera. Analyserna av montage och collage i estetische teori har en paradoxal status. På samma gång marginell och central. Genom den kris som montaget eller collaget utlöser mellan verkets helhet och dess delar. Genom sin balansering mellan materialens heteronomi och formens autonomi. Och genom sin kritik av den traditionella representation kan det, som Olivier Quentin formulerade i den här boken Dispositivt dislocation från 2007, och som Gunnar översatt två kapitel ur i boken, framstås som en, och då syftar jag på kollaget, montaget, framstås som en konver konvergenspunkt för Adornos konceptualiseringar, som ett slags aktiv teoretisk matris för en spekulativ läsning av historien det moderna konstverkets status av dess bräckliga existensberättigande. Montaget eller kollaget kristalliserar på ett skarpt sätt konstens problem i en masskulturens och den tekniska triumfens tidsålder. Det blir en måttstock för modernitetens möjligheter såväl som aporier. Verket besitter en oppositionell kraft i förhållande till världens ideologiska realitet men dess samhällskritiska räckvidd underordnas samtidigt ett negativitetens arbete i dess egna semiotiska processer. Det handlar om en estetisk form som genom sin egen bokstavlighet upphäver eller negerar världens naturliga bilder. Betraktad från den horisont som skulle utgöras av de digitala montagens sömlösa yta och kontinuerliga temporalitet antimonteringen som nymedieteoretikern Lev Manovich kallade dem för ett drygt årtionde sedan tenderar kanske denna form av negativitet eller dekonstruktion att framstå som en operation som tillhör historien. Men även om det pedagogiska skälet kan vara lockande att teckna tydliga demarcationslinjer mellan analoga hårda montager som syftar till att föra in avstånd och digitala mjuka montager som syntetiserar eller utjämnar skillnader är relationen i realiteten mycket mer komplex. 1900-talets analoga, manuella, taktila kollage och montageeffekter med deras kopplingar till olika avantgardkontexter överlever trots allt på olika sätt i 2000-talets generaliserade digitala klippa och klistra operationer. Även om begreppen collage och montage implicerar Något skilda logiska operationer och historiskt och materiellt sett givetvis oftast kan och brukar skiljas åt eller differenieras. Så kan inte dess de mindre deras spekulativa innebörder eller konceptuella värden placeras på samma nivå. Båda, skriver Olivier Kanté, ger upphov till vad han kallar en betydande epistemologisk subversion. Detta är Olivier Cantans utmanande rekonceptualiseringsmanöver i den här boken, Dispositiv dislocation, där han beskriver collaget, montaget, som ett symboliskt handlingsmodus. Ett dispositiv som dramatiserar och visar upp inkommensurabiliteten mellan de olika verkligheter som konstitueras av de symboliska objekt som fångas i dess anordning. Citat. Ett ganska komplext citat, jag förvarnar er. Bakom omedelbarheten hos den sammanstötning som de formella, formella mötena i ett fotomontage ger upphov till finns djupet hos ett historiskt och socialt fält som varje stickprov vi scensätter på nytt på ett singulärt sätt beroende på dess härkomst och slutliga disposition. Collaget skulle alltså vara en tumultartad semiotisk yta men en yta vars tjocklek utökas genom en mängd olika bakgrunder. För genom sitt ursprung och sin natur implicerar varje fragment ett annorlunda sätt att representera och projicera en värld. Det är ett slags ikonisk utfällning, en kritisk extension av världen i ett litet monument som drar samman den som viker ihop åtskiljda tider och rymder. Det är en allomfattande och alltemporal form, ett dispositiv som konkretiserar konstens och bildens omöjliga stängning kring sig själva. Det erbjuder ett sätt att kritiskt visa upp världens pluralitet i en organiserad kollision som inte utesluter något material eller någon källa. Det kan potentiellt implicera alla sidor av det verkliga, alla dess åtskilda versioner, alla aspekter av det förflutna och det samtida minnet på samma sätt som dess begränsade, på samma sätt som dess obegränsade bibliotek av texter, bilder och objekt. Kollagets yta skulle på så vis vara ett slags anamorfos där världen blir världar, plurala, heterogena, inkommensurabla. Men där denna anamorfos ger upphov till kognitiva omvärder omvärderingar av samexistensen av multipla produktionsteknologier för olika och konkurrerande versioner av det verkliga. Beslutscitat. Där har Nikolajset. Olivia kan ta här formulera alltså här en kollagets poetik eller teori genom att beskriva kollagets kritiska taktiker och specifika kognitiva procedurer snarare än att tala om materiella eller tekniska betingelser så som sax och klistre. Kollaget beskrivet som en adaptiv, parasitär, lätt aktualiserbar undersökningstaktik blir någonting som framkallar en speciell förståelse av symboliska artefakter. Blickar mycket inom konsten som inom den experimentella filmen eller den konkreta och visuella poesin. Artefaktiva särdrag skulle vara att intensifiera eller analysera att dramatisera den semiotiska erfarenhet som gör oss mottagliga för splittringen, oenigheten mellan representationslogikerna för det vi kallar verkligheten eller världen. Kološot möjliggör en kritisk stas i dessa representationslogiker. Det denaturaliserar de multipla synsätt och konceptioner som det hämtar sittickprov från, rekontextualiserar och distribuerar genom att upphäva deras underordnande under det symboliska inkommensurabla är de erfarenheter eller vokabulärer heter det hos vetenskapsteoretikern Paul Feyerabend vars betydelser förblir inkompatibla. Och det är alltså sådana inkommensurabla erfarenheter som collaget enligt Olivier Kantar utvecklar och radikaliserar. Nu är ju förstås Olivier Kantar inte den ende som försökt tänka collaget eller montaget på nytt under de senaste decennierna. Den franska konsthistorikern och filosofen Roche de Dubemann till exempel har i en rad böcker återkommit till frågan om montaget som en speciell kunskapsform. I La Resson Blancs Enforme från 1995 visar han hur det är att klippa och klistra, att skapa en kontrast och att skapa en kontakt verkligen definierar samma dialektiska operation, samma strukturella rörelser. Att bara det som först har separerats, klippts upp, kan klistras samman med kraft att bara det som först har varit i kontakt kan separeras och skäras upp med intensitet. Montage förutsätter demonterage och vice versa. Och en bok som i mars Malgratto från 2003 närmar sig Deberman montaget som en kraft bortom den grafiska eller kinematografiska metoden i sig och återkommer till redigeringsbordet som form och förutsättning för det tänkande eller skrivande som montaget kan möjliggöra. Citat För att kunna veta måste man föreställa sig det spekulativa arbetsbordet fungerar inte utan ett fantasins montage eller redigeringsbord slutcitat. Montaget är nödvändigt skriver Di Duberman därför att bildernas läsbarhet bara kan konstrueras genom att de sätts i relation med andra och olika arter av källor, bilder, dokument eller vittnesmål. Kunskapen finns aldrig i en enskild bild. Tvärtom handlar det om att sätta det mångfaldiga i rörelse och om att inte isolera någonting utan om att framkalla luckor och analogier obestämdheter och överbestämningar i verket. Abivar började med sin mnemosyne Atlas. Walter B. nämner med sitt passagearbete. Roche Bataille med sin tidskrift Dokument blir alla historiska exempel på en sådan kunskap genom montaget. En kunskap som är lika potentiellt frukt fruktbar som den är bräcklig citat Montages har bara ett värde när det inte har allt för brott om att sammanfatta dravsluta när det öppnar och komplexifierar vår uppfattning av historien när det inte schematiserar alltför mycket när det ger tillträde till tidens singulariteter och alltså dess väsentliga mångfald slutcitat Men att bilden är singulär innebär inte att de är unika en bild är aldrig allt bilderna är alltid flertalig fångar i sina montageeffekter. Så, vad skiljer då denna montageteori från den som Olivier Kantar presenterar i dispositiv dislokation? Dels skulle jag säga en mer interventionistisk ton, präglad av de radik radikala praktiker närmare vår egen tid och samtidshistoria från situationisternas dettonement till 2000-talets experimentfilmare, poeter, noisemusiker och samplingskonstnärer. Dels också en större närhet till olika produktionistiska strategier med början i den, hos den ryska mm, konstnären Alexander Rodtchenko under det tidiga 1900-talet. Liksom Walter Benjamin minns tanke om författaren som producent i hans i så fall från 1934 där han föreslår en omfunktionering av författaren från någon som är försjunken i sitt eget solitära skapande till någon som aktivt griper in i den samtida kulturens produktionsförhållanden. Frågan är förstås hur effektiv en sådan omfunktionering kan vara idag och hur långt den kan drivas innan producenten en gång för alla stiger ut ur konsten så litteraturen som område. Sort 10 utgångar i heter just en bok med essäer av poeten och poesiteoretikern Jean Riglès, Christoff Hannas tidigare lärare vid École Normale Supérieure i Lyon, som han lejde bo vid och Kantan gav ut för något år sedan på deras eget förlag Christian Turric som Gunna nämnde och där de också publicerat Olika pragmatiskt inriktade filosofer som Jean-Pierre Comité och Richard Schöstermann. Men om Jean-Marie Gläs i sin poesi och poetik ständigt försöker stiga ut ur litteraturen, lämna den bakom sig, tycks ibland poeter och teoretiker som Hanna, Leibovici och Cantin redan från början placera sig utanför den. Samtidigt som de ändå fortsätter att verka inom poetiska och konstnärliga kontexter fortsätter att, som Gläs formulerat det, fördjupa frågan om poesin. Och i dispositivs dislocation gör Kantin alltså detta genom att postulera kollaget bortom sin begränsade historiska definition. Mer allmänt är en formell artikulationsmodalitet, ett dispositiv, en tank- och betydelseform och argumentera för att det då inte handlar om att avhistorisera kollaget utan tvärtom om att problematisera dess tillhörighet till dess moderna förankring och om att fråga sig vilken dess överlevnad kan vara i dagens digitala miljöer en fråga som kanske bara kan besvaras genom de skilda lokala praktiker som trots allt fortsätter runt omkring oss. Informationsteknologi eh fungerar idag som en samlebeteckning för teknologi knyttet till citat, insamling, lagring, behandling, överföring och presentation av information. Statsråd mens videnskapen tidligere hadde monopol på produksjonen av sannhet, ser vi i dag at det man tidligere kalte viten eller kunnskap stadig oftere utkonkurreres av ordet informasjon. For å fungere som informasjon, sier Anna, trenger det som meddeles bare å oppfylle et kriterium, nemlig vellagethet. En reportage fungerer hvis leseren eller seeren føler at den fungerer. Informasjonssannhet er således produkte av en refleks som kan sammenlignes med språkfølelsen. Alle kompetente brukere av teknologien har opparbeidet seg et ensartet reaksjonsmønster. De poetiske anordningene skaper i midlertid et ikke-sammenfall i denne følelsen. Det er den samme informasjonen, men samtidig er det ikke det. Den er både vellaget og en form for brikolasje- det vil altså si en amatørmessig, men likevel ytterst avansert sammenrasking av det man har for hånden, snekker et sammen med henblikk på en spesifikk virkning der og da. I mitt bidrag til boken har jeg vært opptatt av hvordan denne omdannelsen skjer. Viderekobling aktiv er en informasjon som muliggjøres av min mobiltelefons brukergrensesnitt. Meldingens funksjon er å fortelle brukeren av telefon at hvis noen ringer det nummeret som angir dens plassering i nettverket, havner de på en annen adresse. Denne omdirigeringsfunksjonen gjør seg gjeldende også i andre sammenhenger. Tanken om informasjon har tatt form i tilknytning til aviser, radio og TV som igjen er avhengige av et begrep om fakta for at deres fremstillinger av virkeligheten skal fungere. Omkring 1930 forsøkte medlemmene i Wienerkretsen å definere nøyaktig hva er et faktum. Og et av forslagene var at fakta er protokollsetninger. En protokollsetning er et slags språkatom, den minste språkelige størrelsen språket er bygd opp av. Som elementær størrelse sammenfaller protokollsetningen med det vi kan observere, og ett språk som utelukkende er bygd opp av protokollsetninger, altså der hver påstand kan tilbakeføres til fakta, vil da med nødvendighet være en sann fremstilling av virkeligheten. Alt forandrer sig i midlertid i det den virkeligheten språket forholder seg til er formidlet. Kristoff Anna kaller det den logiske denotasjonens krise. En krise som skylles virkelighetsbegrepets virkelighetsbegrepets doble natur. Virkelig vil si at det både er noe i seg selv, og noe som er mediert på en bestemt måte. Frank Leibovici analyserer mot slutten av denne boken den amerikanske utenriksministeren Colin Powells tale i FN 2003, der han beviste at Irak hadde masse ødeleggelsesvåpen. Som kjent beviste han den dagen eksistensen av noe som ikke fantes, og konsekvensen er at virkelig konsekvensen av at det vi virkelig alltid er et mediert faktum, er at hver gang noen hevder å ha bevist, så dukker det umiddelbart opp konspirasjonsteorier. I denne situasjonen, der alt kan trekkes i tvil, er det interessant å legge merke til at tanken om protokollsetninger, som er mer eller mindre gitt opp innenfor videnskapsfilosofien, uten at man dermed har gitt, dermed har gitt, opp, gitt opp tanken på, på sannhet, denne tanken den har blitt implementert i poesien. Adorno taler om Brests, Dikt som en samling protokollsetninger. Og Anne James Chateau, hans poesi, lar seg beskrive som en protokoll. I det vi henvender oss til det som skulle være vitenskapens sikre fundament, viderekobles vi med andre ord til et poetisk språkarbeide. Det betyr ikke at poesien erstatter den vitenskapelige produksjonen, men det betyr at den estetiske antikognitivismen som har preget store deler av den tradisjonelle epistemologin må avvises. Utifrån ett litet annat perspektiv er denne funktionelle omdannelsen överföringen av den protokollära handlingen til poesiens område, och så gänstand för Frank Leibovitzs utarbetelse av begreppet poetiske dokumenter. Ett sätt att mäta avståndet mellan Christofanas poesi action direkt 2003, den boken som Gunnarsson har översatt mycket ur. Och den heter Poesi action och eh, den här boken nå no dispositiv poetik då från 2010 är genom den avgörande betydelse som just Frank Leibovitzs bok det dokument poetik från 2007 har för för den boken. Men Leibovitzs begrepp det poetiska dokumentet har inte bara fått en omvälvande effekt i Hannas och andras poetologiska tänkande utan gav också upphov till mycket starka slitningar i den franska poesivärlden för något år sedan sedan Jacques Riborden kände poeterno Paul Lipomen i Le Monde diplomatique av alla ställen i början av 2010 i princip skrivit att det poetiska dokumentet dock utan att nämna Le Beauvisi begreppets uppfinnare att det poetiska dokumentet var en av de former som idag utgjorde ett hot mot den franska poesin. Den upphettade debatt som följde och där det poetiska dokumentet försvarades av Samargläs och många andra hade åtminstone förtjänsten att tydliggöra olika poetiska positioner. Till det komplexa i sammanhanget hör också att Robo själv faktiskt bidrar till Frank Leibovicis bok genom sina där åtgivna översättningar från den amerikanska objektivistpoeten Charles Resnikovs testimony. De skrev versifierade dokument från domstolar i de fyra hörnen av USA i slutet av 1800-talet som blivit en kanske viktigaste referensen för de senaste decenniernas dokumentbaserade poesi och som också tillsammans med den amerikanske tecknaren Mark Lombardi under 90-talet som under 90-talet skapade en lång serie kartor över globala nätverk för tvivelaktiga ekonomiska transaktioner är de främsta exemplen i den första delen av De dokumentpolitik som Gunnar alltså översatt två kapitel ur så vad är då ett poetiskt dokument enligt Frank Le Bovisi? Dokumentet skriver han i till dokumentpolitik är en intellektuell teknologi som producerar verklighet och vars symboliska funktioner har mycket konkreta effekter. Det har också de poetiska dokumenten som han beskriver som system för kunskapshantering, datasyntes syntetisering tekniker för bearbetning, beskrivning och representation av ett redan existerande material. Det handlade dock varken om rena dokument eller om dikter i traditionell bemärkelse. De poetiska dokumenten menar han citat tar som sin uppgift att uppfinna nya former, nya format när de tillgängliga redskapen visar sig otillräckliga för att greppa världen i vardagen som intellektuella teknologi gör de det möjligt att utföra operationer som hittills varit åtskilda eller svårare att utföra utanför denna syntetiserande ram. Dessa dokument är poetiska eftersom de medieringar som är nödvändiga för en ny och effektiv representation av de offentliga problem som de konfronterar i John Deweys mening delvis också är poetiska och estetiska i slutet av habe grepp ett intellektuella teknologier hämtar Le Bovis ifrån socialantropologen Jacques Godds bok The Domestication of the Savage Mind från 1977. Där beskriver olika operationer som möjliggjorts genom en specifik begreppslig uppsättning av verktyg. Skriften till exempel är någonting som har möjliggjort operationer så som listor och inventeringar. Det vill säga möjliggörs betingelserna för en viss typ av social eller statlig organisering aktiviteter som lagring och bearbetning av data. Genom att nu beteckna det poetiska dokumentet som en intellektuell teknologi vill Leibowitz i alltså visa att det är någonting som samlar ihop och syntetiserar eller formaliserar vissa kognitiva operationer som tidigare varit separerade. Men för att förstå det poetiska dokumentet måste man också väga in som Gunnar har varit inne på ett pragmatiskt perspektiv som tar hänsyn till till begreppsliga och kontextuella produktionsprocesser. För snart ett århundrade sedan, påminner Lebovisi, transformerade ready-made-en frågan Vad är konsten till dess motsats? Hur göra verk som inte är konstverk? För några decennier sedan trodde sig Nelson Gottman kunna ge ett svar på Duchamps omkastade fråga genom att understryka kontextens betydelse, genom att ersätta det essentialistiska vad är med ett pragmatiskt när är när finns det konst och på samma sätt kunde man förstås fråga när finns det ett poetiskt dokument Utifrån denna pragmatiska logik kunde då ett och samma föremål eller genom samma handling vara och inte vara konst eller ett poetiskt dokument Men att sanna vi detta svar är idag otillfredsställande inte tillräckligt konstaterar Leibowitz det hjälper oss på inget sätt att fånga varje specifikt arbete och ännu mindre att producera ett sådant arbete. Och Leibovici är också själv på ett sätt bör man kanske på min namn. Frågan, när finns det konst? När finns det ett poetiskt dokument? Det är kanske en given utgångspunkt men på inget sätt en slutpunkt. Konsten kräver, det poetiska dokumentet kräver idag mer precisa och operativa beskrivningar eller ombeskrivningar, redeskriptioner som Lebovisi skriver, de poetiska dokumenten är alltså inte texter och deras syfte är inte omedelbart estetiskt även om också den estetiska kategorin mobiliseras när det handlar om att syntetisera och representera data. De poetiska dokumenten producerar en kunskapsform som måste skiljas från den rena informationen. Läsningen av poetiska dokument, menar Lebovisi, gör det inte bara möjligt att öka en informationsmässig och faktisk personlig kunskap utan intensifierar också den deskriptiva kapaciteten i förhållande till de behandlade ämnena. Det som produceras kanske därför inte så mycket en ny information som ett nytt system för bearbetning av information och kunskap som hämtats ur existerande epistem. Ett dokument är inte ett obearbetat, inte ett obearbetat material utan alltid ett dispositiv en anordning som informeras genom specifika medier, formateringar, klassifikationsmodus, modus för indexering, produktionsvillkor, villkor för läsbarhet och så vidare. Det poetiska dokumentet konstitueras genom att basera genom andra discipliner. Det tas stickprov ur olika data och duplicerade metoder för att producera dessa data. I det poetiska dokumentet blir på så vis poesin som i sig för oss producerar en viss kunskap, ett slags skärningszon där olika discipliner sätts i relation till varandra. Att ett poetiskt dokument enligt Leibovici inte a priori visar upp explicita eller uppenbara tecken på poeticitet innebär alltså inte att det inte lånar estetiska medel eller att det skulle undvika en estetisk problematik. Tvärtom, förutsätter det, menar Leibovici de bovici estetiska eller poetiska medieringar handlar om att lösa mer generella frågor i vardagslivet. Men funktionen hos ett poetiskt dokument är alltså inte grundad i institutionaliserade litterära eller estetiska former, det poetiska dokumentet dokumentet kan inte heller assimileras med existerande former av konventionella dokument. Även om det delar en rad egenskaper med dessa såsom produktion och utveckling av procedurer för kunskapshantering Nej, de poetiska dokumenten är i likhet med kartor och diagram vad Leibovitz's kollega sociologen och filosofen Bruno Latour kallar quasiobjekt. Någonting som alltid aktualiserar minst två olika kompositoriska funktionslogiker. De deltar definitionsmässigt på samma gång i det politiska, det sociala, i historisk skrivningen, estetiken och litteraturen men utan att reduceras till någonting av detta. Citat mot varje representerad fråga svarar det en estetisk uppfinning. I den bemärkelsen är det felaktigt att dela upp världen i en ekonomisk, en politisk, en juridisk, social, estetisk sfär etc. På samma sätt som det sociala varken kan delas upp eller reduceras till en uppsättning teman utan är det som gör det möjligt att tillsammans artikulera våra heterogena mikrovärdar. På samma sätt är estetiken eller politiken instrumentet för att förnya våra grepp om världen. Slutsitat. De poetiska dokument som intresserar Leibovici, alltså dokument vars forskningsprocedurer ofta är besläktade med de som används inom andra discipliner och inom human- eller samhällsvetenskaperna. Klassificering, kompilering, indexering, syntetisering, citering och så vidare. Det är kanske därför inte procedurerna i sig utan bruket av eller funktionen hos dem som upplyser oss om vilka typer av kunskapsformer som dessa poetiska dokument kan producera. Det är här som... David Vici introducerar sitt begrepp redeskription eller ombeskrivning. Ett begrepp som han härleder från kognitions- och datavetenskap och som här i den här boken gör det möjligt att ta itu med frågor om representation och referens på ett mer komplext sätt än genom den traditionella beskrivningen eller beskrivningen. Ja, beskrivningen så som den klassiskt har tänkt, det vill säga som ständigt grundar din likhet. När man använder ett redan existerande, redan formaterat material appellerar man ofta till ett igenkännande hos betraktaren eller läsaren. Detta igenkännande implicerar alltid ett kollektivt minne som aktualiseras i detta ögonblick och gör att verket fungerar. Om materialet är starkt nedbrutet eller förvanskat är det inte längre dess kod som exemplifieras utan materialet i sig, dess initiala semantiska status har blivit oigenkännlig. Leibowitzs fråga är då hur kan man artikulera igenkännande och icke igenkännande på samma gång? Hur kan man tillverka ett igenkännande som inte är grundat i en likhet? Ett svar det då redeskriptionen eller ombeskrivningen, nybeskrivningen, uppfattad som en undersökningprocess, inte som en passage från ett statiskt tillstånd till ett annat, inte som en enkel duplicering representation eller simulering av en ursprunglig modell, utan som en öppen procedur. I en viss mening skriver Leibovici upphäver redeskriptionen föreställningen om en referensmodell, alltså en naturalistisk grund för att istället bara arbeta med etapper och mellanliggande filter. Citat. Genom denna metod för kompilering och överlagring av filter producerar det poetiska dokumentet nya representationer av sin egen kunskap som i sin tur ofta kan manipuleras rekombineras och vara tillgänglig för andra bearbetningsprocesser. Från den verkliga världen hämtar det poetiska dokumentet en mängd heterogena material som är svåra att manipulera. Genom en serie rekontextualiserande redeskriptioner extraherar de logiker eller modeller för produktion manipulerar de ur olika perspektiv eller kontexter för att ge läsaren nya data som denne sedan kan återinföra i den verkliga världen för att använda sig av dem. Slutsitat rediskriptionen ombeskrivningen så som den utarbetats inom kognitionsvetenskapen handlar därför varken om minne eller om transsubstantiation. Den är, är en procedur för lärande. Genom att konvertera format, omformulera utsagor ökar rediskriptionen källmaterialets hanterbarhet eller bearbetningspotentialer. Den möjliggör nya former och nya format. Den frikopplar, rekontextualiserar, förflyttar, förlänger intensifierar och syntetiserar genom att erbjuda nya representationer. Det poetiska dokumentet är ett stickprov, ett exempel, en plats för formande av matriser för produktion av framtida dokument. Genom att dekontextualiseras och upprepas i ett poetiskt dokument blir varje fras som hämtats från en diskurs eller en bok, varje bild som fotograferats vid en viss händelse eller hämtats från en viss film, ett flytande objekt en flytande utsaga i väntan på en möjlig ny rekontextualisering. Ja, i väntan på en sådan möjlig ny rekontextualisering. Kan jag vill bara genom parentes eh tillägga att den som inte lyckas läsa sig mätt på på Gunnar eh bok eh även om man förstås måste läsa den många gånger efter förna kan hitta utlägande texter av denna grupp av franska poesi-teoretiker i det senaste numret av OI framförallt det numret. Ehm där det också finns ett antal texter från ehm en helskola i i Toulouse som faktiskt bara ägnar sig åt dispositivstudier men som alltså ehm applicerar begreppet i för att kunna använda det för estetiska objekt. Film og teater og poesi og så videre. Um. Ja. OEI har jo i mange år uh, utgitt og oversatt uh, tekster, både noen av de som er med i denne boken og, uh, og relaterte tekster. Så, så der er det veldig mye å hente for de som er interessert i å fordype seg i, i denne materien.